بسم الله الرحمن الرحيم <علم> باب قضاء, <النزر> <تصفح> قضاء. النظر علی الميت ده مریض ترپ نه ده نظر قضا د مقصد دا ري چې سړي پر یو نظر کړی او هغه پځون چوفه بنظر ونه کړل حتا چې مرشه او نظر د دپځې مبا ندي وو ان امر نه پسته د هغه کم ورسري پهوباندي د هغه مليجه طرف نشي کم نظر دي دغه یو پا زندہ او قرار جنونه ده ندیمه سري تفصيل ده سره چې نظر د ميتو ياو ماديفي ياو بدنيوي نه کمالي او مال نه پرېخه مل الاتفاق تبع نظر وفانشت کم دینه خلق مال پیدا ما کی او کمال پریه او دیو مونږ رجو وسیت تکو او وسیت ما سریه تصویره کیږي دا غیت ان تیز تفسولت کیږي نو د نظر تنبیذ او پسورت کیږي چې کی. مړی کم حق په پسورت کیږي نه پر شوخ کنه دی دیانو د امام احمد او د امام شافعي په نسب باندې دغه واجب د سولت ایمان نامطلقا کومړي وصیت کړی او کني کړی اي امام ابو حنیفه مالک سی وای چې وصیت یې کړو چې بیا ورکی او کله نو پر نو بیا لازمه ان دکور صوابانو نو نو هغه چې نظر د او که چرته دغه نظر بدنیو بدنی با باداتو کی نیابتو کمانزکی نشتا پانیز دعیمو اربعو علو تصریب احمد پیو روایت کیری چگه امونز کی نیابت رانی او که سو مو من ایمو سراسو پانیز پدی کم نیابت نشتا نو قضام نشتا امام احمد سی پانیز ک چرته دا نظر او جوه پکې کې نیامت جایز نه دا معلوم شو چې دا د رمړی پنځه باندې دا اصلي روجه نظر نوی پکې نیابت نره دي او کدره جو نظر کړی او نه پکې نیابت راځي او دا روایت امام شافعی شهابنده او کچرت حجوی نوحج کی بیر اتفاق نیابت جائز دید. بیدا نظر عن المہیتا که تفصیل دا ایمو اربعو دا مذہبوننه زواہر او مسلک دارے شی قضا دا نظر عن المہیتو عجب دا مطلقن تیبادتی محلیوی و کبتنیوی داغو دی ترجمت الباب سمح سالش کم حدیث شریک را غلی رے نبدلی بن عباس روایت تیساد و نعبادت اپوس کرو دنویر سلامنا نویر این نومی ماتد دمامور نظر پریبانی نظر و لم تقده که دا غمور دامی قضان و راول بد نظر تنظرو بازوی نظر مطلق ده سو کوئی نظر وسوم ده سو کوئی نظر ده ای تک کو. سو کوئی আজি صدقه وا نبی علیہ السلام ایغیانها تقذر اور د هغه دی طرف نا بیا ده حکم چینه جمهورو پنیزوانی استحبابی حکم دے و جوبی نرے زگر چی دا قانونو لقیدی موافق دغی مور سو وثیت نو او چی مڑے وثیتو نکی نو بیا پاورا سو نجی لازم ناغ پا زیمان چی کم کارونه نیاغب ناغی نای قزاراورا لازم نیدیو که کئی سی تبرو احسان کئی نکوالش نجی استحبابی حکم البت اهل الظواهر ده امر توجوبي وای علاوه مسقطه مسطور دي شي مطلقن قضاشت بیا که چته نظر تعلق شي د بدني سر و نهره اخضيع ندرت په يده جما كتبه شوي جمهور و پنزباني بهي عبادتو کی نیاوت حدیث ابن عباس منقل <سؤال> لا يسوم احد من احد ولا يسلي احد من احد هذه روايه ابن مرن هم نقل له كما روايه كذلك نقل لي قذا راول لي هذه رجب في ديته كده ستبقي لك واي دا عبد الله <سؤال> ابن عباس عمر روایت تی نظر کړو کا لذيذ اخلاص کړو ايو مې شو جوونی نو الله تعالی جاتور کلو غیر جوونني وانه و تدي چمړش فجاد ابن توانو داغيل الراله يا النبي قرنه بيريطرات والسلام فامرها النبي اسلام اورته امر کو انت سو مانہ چرو جوونی سر دینه د ایسی اللہ نسیل امام احمد بن حنبل شپس صوم کی نیابت چلی جمہور دعوی د کما الفاظ راشید و دین مقصد دائج انتراغیت رفنا پی دیا ورکات سور کا لکانا نکالتی الفاظ کرا غللی شو احد ان احد امام نسائی نقل کردی موسیٰ عبد الرزاق ویا دا دې کتاب تل سره ستلوی په لفظ او په دې سنرزه بابو لسایا کې او دا کتاب زکات کې پیرشور ان شاء الله تاسو په من تصدق به صدقه ثم ورته او ان شاء الله وروسته کتاب الویو کې مرادي بابو چې رجل یبذلو بعضه ولدي علی بعضه بالنحت البته من ان شاء الله تفصيل راشي یا بابو دمنګ سره نو صدا چې دا اباو ما یو مر بهه من وفائن نظر اغې چې امر ګریش پاګید پر کولو د نظر نه چای اوسې زړه نظر کړیو د ماثیت نه نو باید چر پر يوزنا نندن بي السلام فاطر الله و اذا الله ما دا نظر کړو ان ادري با چ وهم بالا راته کا پسرتا باندې تذفا سره د دپې نغارا د پهو م تنغاري غلطي و نبی له سلام و هي ايل <سؤال> نو یو ډول له وا کرنګا کې دمانو دا نغاره نبی رسالت یو پی پی نظر کی خو نظر دی پراکا خطابي ته د دي حديث پر شرح کوي چې دا وهاله تنغاري دا اوسې عبادت نه ده یادت دا یو امر مباح د څنګه نبی رسول الله امر وکړی دی په وې بده کې د دې تعلق چونه عبادت سره څر السلام هتیار یو پیغام بره او مسعد د اعدو دین زګو د نبی رسول الله جي بډې بډې سوکړه او فاوک قال تغيبي نظر تو ما نظر کړې نه زبحو کو په پلان کې دان کې دي کې مکانون کان يذبو بي هر जाहीरيا نو مکان نه جهره خلق ولته زبحو کا نبي دې درمو ته يري سنم نو بुद्धه پار دي ځا کړې اوينا اوي وطن نو مو جه سميره پار دينا نبي دې نظر کې په نظر دي پره کا رات پوسني تي وره ولې کې چرته سنامه ودغه په نن دا د غیر لو حرام نه معلومه چې دا اته دې زه حق ولې چا و چې په ځان نظر کړلو نو قصاب خانه وان ټکو درته په خپل قال عليك دا کوم دې دې معنی كنو ګيري چار دې کی زو کلالا نه شي کول شیرو دې تاسو در شنو دې کی زو کلالا نه شي کول نه لاله چې كنو خار دې نو نبی رسول الله ته په زکوټه درګه نوسی پاوک درگاہ نظر دا غیر اللہ اونا جائزو حرام حدیث دے صحابی تمنی زحا کو یو سلی نظر د و اسلام په زمانه کی چې دا او خان زب حقی بوانه کی باید نبی علیہ السلام فاتر او دا خبری اور تاوکر چې ما دا نظر کلی چی دیب او خان بوانه کی علالوں نبی علیہ السلام دنم دپوسکو قدی کی یو وصن یو موجسمو دا موجسمو دا جاییت نجی بایت گی رشنگی وینا اعیدالتی د جشن دا جشنو لاغون او بازی خلق جشن مناوئی که میلکی جشن قالو لا قال النمی صلی اللہ علیہ وسلم او فی بی نظر اکی او فی بی نظر اکا نظر لی پورکا او لاؤ فا لی نظر اکی مانسیت اللہ نشت او په پا نظر اکی مانسیت دا اللہ کیولا فی مال ایم لیکو بنا آدم نفاس اکیتی انسان این دا حدیثه خیر کراړو نو کتاب مستنی په باب وروکو باب نظر پی مالای نظر د هرڅې انسان د غیب مالک نه کیږي دې سلسله ان شاء کتاب اتره کی یو جامع حدیث راځي چې نبی عليه الصلاه والسلام څلور خبری ذکر کړی دی یوه دا ویل چې ایتق نشتے پی ما لا ابن آدم ابن آدم او دویم طلاق نشتے پی ما لا ابن آدم او دریم بیع بنا قیدہ اغسی شمالی کیا نئی ایبن آدم نسلورم نظر نشتے پا اغسی کی شمالی کیا نئی ابن آدم دا غدريو خبرو تفصیل چې کوم نو دیبا alteration شي خدای نظر مسئله دا نو غدري ترا غلا دي کی څه تر سره یو سره شي مالک نه نه نظر کوله شکل شکلول کا پترکر تجيز سروي بن اتفاق دا نظر نشي کوله تجيز وسنګ مثالي کی وسلوه ان شاء الله مريضي پاپ دزد حر اللہ زمان بیمار د دا زید غلام دی ازادی. عبد زید ہوں. مریض تاکر کیا غلام دا بلا زیدی. پمیدان کیا قازیو. اقازی لیو خزراز. اقازی ورتویرم قازی ووی. زمان ادغو دا. زمان ادغو دا. زمان ادغو دا. نا خوار نشوه ویشن شوه نده جو ها بسته پاروجه که رو جگی سکرانه کلی نگاه رمزان کی غوره کاتا را نده نا آلا قاضی زید تاخذی مطاجیه چود ده کپاره بطا ده کپما ده قایز پس لور لور از تو هسته پارجیسی کم ویزده از تو هسته کپاری بزور تا پا غزوی ده تازو پواشی پا خبانه بدل دې همدا چې و او چې مریتدار کې غلام دې د غزا دی دا به دې پخ نه پر دې ګډوري نه شکرانه قصه خلا کې پټان کې تر پر دې ګډوري نه او مثلا دا دې چې چرتا د غي اضافت ملک یا سبب دې ملته وي په الحال یې مالک نه دی هو آئنده وخت کې سبب دې مل په امير نسبت وي لیکن مثلا دا سی وی چکالا زمان دا بیمار خفل نو زچی دا کمسیز مالکی گم او دا اللہ دا پارے گا این درم یا مانا پلانکیش واغی دا با نو دا قسم تا نظر سہی دے کنرے سہی دا حنافو پنیزبانی سہی چې من چیزا پتے ہو کی ملتا ہے سبب دا ملتا, سبب دا ملتا لیاذا کچرتا اندزی یوسید مالک شو نو هغه پد باندې لازمي ني نيذر دا کی یي واغستويو شي نسبت کول <سؤال> نو يا میره نسبت کول <سؤال> کی حماي مالک رحم الله و سردا خبرم کوي چې حديث رتخصيصم په کار دي تفسير سمانه چې داسې وایي چې کچرتا ز مالک شو مان د پلان کیست یاد را د هغه سې چې په تلانه کې خارې دي و سوخه نبي تي یو کې نسی امام شافعی رحمه الله وج مطلقنتی نظر ولکی په الحال ملک د انسان سره ای جنان دي زم مسلک اندازو چې کم صورتونو کې راغلي دي لو پانی نظر جن مال چې توله پی مالایم دي ادمه د پد تنجیز او یا چې کوم نو پد پد تنجیز محمود دی او د انری محمود په اجوانه چې کوم سبب ملتوشیا سبب د ملت نسبته شي پسو کوې داتا زدان په حدیث کې تاویل نه کوي عالی خارج دی وایي چې او مذهب او مروین عمر او بن مسعود ابن عمر او دا احادیث محمول دی پانپیل تنجیز باندی او دا حمل منقول دی رسلپنا لکشابیشو زهریشو عبدالرزاق فلمسانب کی ذکر کرنی اخبرنا مغمرون عن الزهری انہو قال فی رجل قال كل امراتین اتزوجها فی تالیقون و كل اماتین اشتریاء فی حضرتن هو کما قال کمه خد جي ذني کا کومه متلاق او کمه وين دي چاخل منه اذن دم د کړی کله موکنو تراقي موکلي ازاري نما امر ورته وي لا طلاق قبل النكاح ولا ايت قيل بعد ميل کي حديث کي اندي راغه طلاق قبل النكاح اي تقني مگر پس تم نو هغه ورته جواب ورلو ظهري انما ذلك يقول امراه فلان طالق و عبد فلان حر ذاك ذكر موجن کی خزر دی طلاق او کله ما مریض خوشن بن دان کی غلام دی ازادی تفدی محمود تنجس رشو د دثی ابن ابي شيبكري سدا سين قال شودي سالمنا تقاسم بن محمدنا دومر بن عبد العزيزنا د شعبينا ابراهیم بن خيضر دګن ته مې نن ورځ او کوي او اغډیر خپویدہ په مپاهیمود حارث بن ابي الاسرات او سلام الله عليه والسلام والسلام علیکم ناش وای په لاره کې نه کومه په کومه په کومه دې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم د موخو او اصابع دې په کې تفصیل شوې ده کتاب الجیهاد کې دا کما د پالي په ذکر کېږي دوه صفای په معنی پیالوږي قال <سؤال> د و کا ت لا بااز بالې رجلین د پارې او سرړی من بنی قیل چې دې تعلقغ د بنییا قیل سر او اوکانت او دا از بهخام من سابققل حاج دا م کدون کو دا جیان نه مقلک چې حاج ت دا او زن سفر برت بلګ دا پاکې اف کدون کې قاله وي په اوصرانو دغه سره پیر کوله شود دغه سره اته نبی صلی الله علیه و آله و سلم په فی وصائین راغی نبی رحمت صلی الله علیه و آله دغه سره کیو نبی رحمت صلی الله علیه و آله خر سورو علیه قتیفۃ پریمانی یا محمد اے محمد علی السلام علامات تاخذنی ولی نتیمالرا تزویدی وله و تاوز صحبیقت الحاجی و تاولین واللامه ایدون کرا جانو خواست از باید اولا آلا نبی علیہ السلام وی نا خذکا بجررت حلپای کا سقیب سبب د جرم د لئیز ستا تی سقیب قال ناوی وکانا سقیبو سقیب قبلہ قد اصر و رجولینی دیو قید کرو دو سڑی دا او دو نبی علیہ السلام نا او د سڑی دا خاندان دا غو سراک جلو دا غیبا بنده کی دیوانی ولیشو چه او دو سڑی او پریوی قالن دا ویو قد قالا فتا قسروی لیو نبی علیہ السلام پیما پا فتا قسروی لیو دی سڑی باسی قالا چوی لیو انا مسلمون دا مسلمان ما او یای دیشو قد اسلم تو فل محمدانو پر چلالو نبی علیہ السلام قال ابو داؤد فهمت هذا من محمد بن عيسى دبر استاد جو محمد ابن یزداری دغه دوه سازانی سليمان ابن هرده بن وامری نے اشاره محمد ابن یزدان ما دا پکی معلوم کړلی او فهم کړلی حنا داوود درته ور توازو یا محمد یا محمد اے و یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمکم کی رب یہ تن شبد کو ان کے واپس ورت ہوتے ہی ماشانو کا تتالے اغه مسلمان یما نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پر میں لو قلتہ کدا کلمت او علیہ و انت تملکو امر کا ابدا خالقی دی مالک وی رقل کر ابرہ تکل البلا توقا میں بشیب کامل کامیابی نه ترا اذا نی وره دماغ کې دا خبره کولم تا روځې نیو تاسو چل <سؤال> کې دوکګه قالا بودا او سمر رج رجعت الی حدید سليمان بیا واپسو قالا نذنی یا محمد انی جائع امام در السلامات زوګم امنی ما تو امرک انی زم ان دتګم پرنی ما تو برک ا ابراهیم نیو فقال النبی صل اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نبی لزم حاجتو کاندہ سا حاجتو زورتتے ایوی جیدہ سا حاجتتے مدولہ ورکی خوراک بورکی ورکی ورکی قال نایی رجل الرجل بادو بی رجولین فی دیکھڑا شودہ سڑے ندین اپس بدلنا غدو سڑو کی قال امرانوی محمد رسول اللہ علیہ وسلم الازبال رحلی 이사 را کڑو نے بیرت نماز باو قاد پر صر لید پارا دار دی کی تا چا د ما کی شو دا اوز دی بلک کی کہ قال وینی پاغار مشریکون املاو کلمشرکان و لا سرح المدینہ پسریدن کو سرود مدینے فزحو بلا ازبان فقغ سریدون کی کی آزبان بوتل له ذهبو بیا کی بوت لغې سر عمراتتن په دوو کې کړلو یا بړی د مسلمانو نه د بزې بی وه هغې مونی ولی وه قال و په قانو دا کان لیل ک چې شپ یو ریخئ له افنیتی یو بعض دول فرخواان پې په خپلو منډونو کې سفرې دو خانه بوتلا د پیوٹیم باشو. نو دیو بی اغب ازاد کلو مختبه وطلو. او دا بوده اموز روان. امیشه دا بوده ای سوچیش بس طریقه در ای خلقه نزان اخلاس کن. قال نویی پنوی مولینتن ودشوی وشپا وقامت تل مراتو خزپاسی دام او خیار خزوان اجری وکاروان. ذانه وکي او تا خوغه کته جي سوري پوتي هرس خوغه سر لایق نه بازي خوغه سر دي کولي شي بازي ني شي کولي نو اغا ديم والد مولا پجالت شروع ولا تدعيا دانه بي اذق قلل الا بايرين يوح الا رغاما غغبري دو اوغواني دي گل خلق د کجاو غير دي اوغ دي تنگي نو بړي عدالت بيري خو دو او چوبل نن د په اچیدا ده سوال له یات مزګر ده تنگ ده حت اتل الالبات دي چمن نمندا ازبا او اخواترال ټول باندې اوګل دي یو پرور تر مخلوق را یو نه شیرا اخوان الله اه قالن د ی فاتت حلانا ذ ذن انا نرالا <سؤال> فيو قا ذلولين اجوتي شوا مجرد فتابدارو لازمي كونو ونه برنه پوي شوا چې د فکر سره ليوخه او پي ځانديونه چې دا کومو خاله نن د بي سوره شوا سمجاله بي وګردو د الله د پاره پردان باندې ان نجاح الله چې لاله دي نه جاتو او تنهار الن نه خامه دې په ځان نظر قال نوې قدما قدیمه المدینہ کلچه مدینه تراله عارفه تن ناقته خو په جندا چې دغه په نبی له سلام دا نو خبره شو نبی له سلام په دی باندې نو پیغامونه لګودي پسې په دې بیان دراوته شو او خبره شو نبی له سلام په نظر دلی هم چې دا غوډې نظر کړه او نه ویری زرام په د وخ و کلو چې به سما جزثا د رب بد بد ورکې دی و خیزره یاری جزیتہ تدې رب بد بد ورکې ان الله انجه علیها چې گجرتا لپاک نجات ور کړی دی در په دیوانی زده وی لا لئی دغه تدې خلاصي زریو ور غوړو دا خوب بدل کو بدور کوي د یو ته خبره وکړه او كلا او ته مطلب اند کلا او په لنظرن په ماشيه الله ولا په ما لا يملكو ابن ادم نشته او فق نظر شماس دالاکي انا انسان مالک نه چران ته دا نظر تا کړو د انسان دي مالک نه نه کوي دا نشته پتاو غنا نه ذکر کړي ابو داود ته وای دا دا بوذر دی سوال. سؤال لكن تاسد خبره وقرده چه قلق كافر مسلمانان مسلمانانو پا مال بانده قبضه اوكي نو پدي استلاح <سؤال> سره جو ده مالکان جران ده مسلق ده امام سیم د ده امام مالک سید ده امام شایب محمد سیب پنز بانده پا استلاح ده كافران مالکان نگرده ده مالون ده مسلمانان او یوه مالک او وغوانی پتی وایګر دی په دې خبره پوه شیتاس اوس کله چې کا هغه کافرانو د 10ارو یوه نو په دې سارو کې دغه وه اومونیون داغي مالکان شه چې مالکان شو دې زنان نه دا و ملګراو دې زنان ته وکللو هغه ملګری راوستو دا دي مالک شه علاوه چې هغه دې مال مالکانه سوال لے کا نا پوئی گئی تس پسوال ملک سنگوی لے کیی نا حنابو دا مسلک موجبی ملائی ملک ابن آدم نا تراز جواب دا دے چی امام سے بوئی چی استلاد کارترانو سبب دا ملک دے احراز او احراز الرازی چریخ پل مأمن محفظ تورا سی و داغلا پلار الارو لحاظ داغو ملک پی نورا دا او دللار کې آزاد کلا نو ندیمیر کومران البته <سؤال> امام مالک ته هغه مطلقاً استناد کاتره نه ټول زممل کوي کې احراسیو کوي شه حدیث کې خلاف استناد خلاف ته په حل پی مسلقه نه خلاف او ممن نظر جاتي نظر کړی ایت صدق وی مالی چیرې زره په ټول مال سره و دانه درځو د معصومره مال ټول وخت خیرات مساله مالکی حضرت حنابلہ حضرت اغویتی ثلث مال صدق کی دیره دی نظر نه وځي مال نه سرث مال هر ته کې دې د کمالي صورت په خاطر امامي شافي چې وای ټول مال وسلام هر څنډه احناب حضرت وای چې موږ دې سړی ته ګورو چې دنه یو ترنګ دې کچرتا دې مالدارو نو دیو کې د مال نه مالې زکوی مراد کمال مراد او تذګوي چې مالې زکوی دوه قسمونه دي یو سوال ام چې کمګړی به زیږا غان اداري او دویم نقدین تر سپین یې نه بقای موقام چې کمونټونه نو کریم او دغه مراد دی کریم اندازا نه وځنو وټ نو به په ټول مال خیرات خو دومره خبره ده چې یک دم بهرته راته بلکې پهحال چې څومره مال نه تاريخی راته او ستېزان خرڅ کاګ لپاره پرین او کم د خونده او اغم مقدار چه نور د اغم خیرات که او در ایت ریفیسه بره نظر دوسته او در ایت رویتا سکتا سکتا سکتا سکتا سکتا سکتا دی سلسل که دا حدیث مرسنی پا ذکر کلوی مشور حدیثتی ایت رویت بخاری که بار بار ویری که کعونی مالیکو ایما ویلالله پیغمبر این من توبتی ایخینا زمارا توبینا نیان خلا من مالی د خمان نهصد دقتن ال الله له وری طور د ص دخله وررسته زما تووب به کا او رسول الله الله ص سی کاری که زما کا اوسا ځان سرهبعمال خپله دا به سردي سادهپاره د ان سی کو سامي یقی د ساارو خپل او په خبر او دا سرته مسل کر کي دی. پاکی و تنبی صلی اللہ السلام تریو من توبتی لالی انا خرج من مالی کلی الی اللہ و الی رسولی صدقتا قال اللہ قلتو فان اسمه قال اللہ قلتو فسلسو قال نام نو قلتو فانی سا امسکو من خیبر در جنی سلال نسی حناب الال مالی کی حضراتی سلس مال مالی تاس پا دلیل پوشوه لکان اے د ګنن او خپا ما یې خپای هه زنه خلک مخپای تازه چاکلنی ګنن وخپای ادا سهول او زم بدون ولی سمیرن ټټ کړنی کر به را جواب بتا سو د دې gear څنګه نظر کړه او راغره د نبی له اسلام سره مشوره کوي مشوره دا کیږي ټول مال خراط کمونه یې سره مینه مشوره کوي چې نیم ماونه کوي مشوره کوي دې ټیک ده رې پوه شو دلته مشوره نه ټول او که چاته بل پرې یومنو نبی دم چې نبی له اسلام و فرمایلی چې حال کې رسوله خرچ او به جریتی تیرور نو مال خرج کړم او دې قرار ته یوه حقیقت نه نه ربيع قائده دې په خارطو ته حدت الجمهوري باندې ضمانت وانا من اهل البلد وانا من نظري عام دوله قوميه في <تصفيق> التمبغ وان كلامي هذا ليس قد الغريب عند بابو و نظر جاہنیتی سمادرکل اسلام انسان جاہنیت کی نظروں کی حالت تکوبر کی او بیائے دے مسلمان شمان دا سلسلہ کی دا حدیث دکر کرنے عمر چلو وی دی اضا لا پیغمبرې ني نظر ته جاهليہ باندې جاهلي زمانه کې نظر کړل <سؤال> چې تکاب وکوم په مځی حرام کې شپه دا حدیثه څومکه ترشهوي دی داسې براشي ان شاء الله نبی رسول الله تعالی چې او پاپه نظر مسله دا چې جمهور پر روان دي د ناظر اسلام شرته پردې نه خاطر نظر اسلام د ناظر شرته پردې شي له دا د مونږ شریقه او د کارپيره نظر لپاره نشته سی امام احمد دی وایي او اسلام د ناظر شرط څوک یلګه امام احمد سي دي حديث استدلال نشي او في بنظرک جمهور ورته داوې چې دا کومه اساسه و حکم مخضر دانه چې بس نظر خو بتا نشته غند لازم کته کې باغیدار دی چې دلته خوتبه نظر کې ځابط شوی ته نظر جوابدار دی مخصد د دی وایي او فی به مثلی نظر کې او فی به مثلی چې کې کم څه نظر کړل نه لازم کته وڅ کې نو دلی په مثلوخه خير نامه تابن فلشی ندا جیوزوی کردیس